اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجه قیماً لیمدر بأساً شدیداً من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم عجراً حسنا ما کسین فیه ابدا ویمدر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا سورت مکی صورت ده دي صورت او زمانا د مکه درم دور ده ا دوار ماکه کې درې دورې سلور دورو او مدینه کې درې دورا د نزول او د دعوته سورې د مکی دور د درېم دور صورت یعنی بین زمنا تر لسم نه بوي پورې دورو دا دورو چې د نبی علیہ الصلاتو والسلام دعوت او تحریک هغه دباولیش چې ختم شي د کاول دور خفیا دور دویم دور بیا اعلانیا دورو اعلانیا دور نه تکالی مسالې مشکلات شروع شیو د دریم دور کې د غیټه حرکت او دعوته او کار دباو ورو د پارا استهزاء الزامات او اعتراضات ظلم او ستم شورو حبشت هجرت هم شوو د دې د ظلم زیات دینه د کمزور مسلمانانو د حفاظت لپاره سوشل بې کاټ شوو معاشرتی شبي ابي طالب کی ومږدر دور کې ابو طالب او خدیجه کلبرا رضی اللہ تعالی عنہ وفات شومدا انتہی ظلم او زیاتې په دور کې ده د تغور کې دا صورت نازل ده د دې صورت دا پس منظر به ذهن کې کی کنول غاڑی چې حالات سیدی دی وقت کی دکه دا پا نوزول تقریبا تقریباً اونت تر نمبر صورت ته آده دی صورت د نوزول سبب شانی نوزولم داو که مشرکینو یودری سوالات کړيو در نبی سره سلام سوالات علمی خبرې وی د دې سره واسطه او تعلق نو مکی وارو خداس سوالات او تدرس اهل کتاب او خولیو ایو ته وې دا تبو سونته وک او جلا وجله مکی واراو د مدینه اهل کتاب سره تعلق دي خپل امیانو نو مزوی دینی خبره وې د دینه تبوصوله اړیل تلیو د رسې زمون یا اوروارا پیدا شویر نبوت دعوی کئی مسحل بیانی زمون پا خدایانو تور تری قوبان درد کئی چه دعوی رشتی نی کنا ایواتوی ادری تپوسونتی بو وہ پوختا ہے امتحان پیوک دیسوئی وجدا وجه د دې دروت په سونو واقعاتو چې کم تپوس شوه د بدی صورت کې او جواب د دې واقعاتو تذکر او چرچا حجاز کې نو حجاز مکی داخلق مدینه داخلق دین نو خبر دکه د دی واقعاتو تعلق د دې علاقې سره نو د دې خطې سره د دې ختې علاقے واقعیت نه دي لری دنیا دی د دې پته منو د هغه تا وو توید د معلوماتو کې کچره د دې جوابونه در در کړه پته و لګي شواکای د سرا د غیب او علم یعنی وحیدا وہی وترای نو بیا و مو نو پیغمبر به او کده دې جواب در نه ک نه معلوميږي دا چې د تباهي نه هزي د دې درووالو جواب کې الله رب العزت دا صورت راو لیګا دی واقعاتو کې يو واقعدا اصحاب کاف دیم د موسی وخادر علیه وسلم او درمه واقعه رسول قرنه نیادی واقعات دا ری اصلوره ما خبره چې پیغمبر علمو الغیب نه ده سبا د حال نه خبر نه دی خو دې درو سوالات او سردا تعلقو چې پیغمبر به سبا به تاویم نو ویران لا الله او تاوی لَتَقُولَنَّ لِشَيْنِ إِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَى علم غیب سر لگیگه نا نو دا سلورم و واقعه دا دید رو واقعاتو دا غا جواب مطالق الله ویلی بنیادی واقعات دا دریو اصحاب کاف موسو خضر علیم السلام و ذلقرنین دا واقعاتو پو جواب کې خو الله صورت رولېګا خو اجي باداده چې دا صورت بالکل هوه د مکې په حالات باندې پورا چاسپان کېدا مطابقت هو سر ته په سکړه ده هو د نبی عليه السلام او د مکې والو حالات باندې پورا د منطبق کې او چسبان کې ادا سے. کافو کاف او اوید الله د توحید قایلو بیان کړه او دا غا دورو د زمانه د ظلم جبر د استیصال د او نظام دا دجالی نظام خلاف پاسی دیو قران دا خبره کوي چې اصحاب کاف کم دعوت پیش کړو تغ دعوت دا قرآن او دا محمد رسول الله سلام محمد رسول الله سلام هم توحید پیش کړي او دا غلط نظام خبره کوي کم چستا سو مکه کېره او دا خیچی د مکی والا او دا کم رویه دا دا هو و هو دا صحاب کاف د دور د دا د جابر ظالم حکمران او دا اغا جاہل نا پویا قوم رویه دا دا او وی درویه پښان دي دیمه واقعه د موسیو حاضر علیه السلام دام د دا مکه والو په حال چسپان گئی شګوره دا الله دا ثونا کائنات یو کارخانه قدرت ده تمام د الله په مشیت چلی دا ده الله په مصلحتونو روان حکمتونو باندې روان اغه مشیتو مصلحتونو اساسونه پټ دي تاسو خلک صرف ظاهر بنيه ظاهر ته ګورئ دې پس شاته کم حکمت او کم مصلحت ته غيتم نظر نی زکات سو بار بار په هر خبره باندې حیرانيږي چې دس چلو شو ولیو مثلا پیغمبر معراج صلى الله عليه پیغمبر مکی دور کې نور داسې بازي کارونه معجزات خبرې فلحال تاسو ته د دې خبرو کې برאי و نظر راځي نقصان د تخکاری خو اخیری نتیجه د دې د خیری لکوگور موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام او خضر علیہ السلام سفر کی دی وظائر کے سکارو نہ کئی کشتے ما تکڑا ظائر کې نقصان خکارے دا چې کے چکمپٹ حکمت مصلحہ تو اور تو پتا ہو دغره الیکو وجه ظایر کې نقصانو خو دی په شاته د الله حکمتونو مسلحاتو پوهی دیو نو دغه سي اي مکیوالو تاسو ظاهر بین خلکې په دې خبرو چې کم تاسو حیرانئ نتاسو و دا اللہ مشیط و تا نو تاسو ظاهري بنیا دي تاسو غوړې او شاته د الله مشیت او مصلحت نه غوړې دا پیغمبرم چې سوي سکی په حال ب تاسو تناشناخ کاری خود د دی نتیجه ورستو بدلی او د خیر درمو واقعه ذل قرنین چې تاسو ما ماده پرست او دنیا پرست د دنیا سلګ غونته سرداري درته ميلا و ابو جهل او د او ابو لهب سلګ غونته باغات او جیدادم ده طائف کې په معنی فخر کوي حالانګې ذلقرنین د دنیا لوی فاتح دی لوی باچا دی د عالمي سطحه بچا خو هغه په خپل حکومت باندې فخر نه کوي بلکې خپل خالق او مالک مختا سر تسلیم 함ه سکارمږي کوي نسوي چدا زما د رب مهرباني د ما ده پرستیم رد نا اصاب کاف واقعه کی د دی دا جبر ظلم رد د موسی و خدر علیہ السلام پا واقعه کی د دوی د زاہر بینه واقل پرسته رد د زلقرنین پا واقعه کی د دوی د دنیا پرسته رد دا خددي صورت پس منظر شانوزولو نزول او اسباق چې دا سبقونه د دې صورت کې یو لفظ راغله د اصحاب کاف فواقه کې اس کااف درېسه کاله بعد چې کله پسییدې دي قالو کمم لبستم قالو لبسنا بس یوم بعض یوم خوی بس دا خبرې پرږ ف أحددمې وقی کوم کوم به ری کوماض ل المدینه پهینزور س فَلْيَاتِكُمْ بِرِسْكِ مِّنُهُ وَلْيَتَلَطَّفُ دا وَلْيَتَلَطَّفُ لَفَ السِّرَاغْلِهِ دَي دا وسط دا قُرْآن دَي قرآن وَسَتْ قرآن مَنزْ دَي دی وجه نا دی لیکلی پا دی کی اکسر لیکلی دا نصف به بے اتبار عدد الحروف د حروفو په اعتبار باندې دلته قران نسبته ورسي او بیا د لیکلی می چې بیان نتاه بدالیا من النصف الاول واللام الثانيه من النصف الاخير دیگر کړه تا چرکنه وليت لطوف دا تا د دې اولنې شي سره رازي او لام دا غدوي می سر سره یعنی په تابان تاباندې اول هي سا د حروف و پرښ وا او د لام نه د میسا شوروش او خبر ادا چې دا د قران وسط تل لطف منظ کی سورہ کهف دې مکه تی صورت ای اسرا بنی اسرائیل او اس وروسته صورت مریم دا درې واړه سورته نه د قدیمه زمانه د اهله کتابو او د تاریخ ابتدا و انتها دا بنی اسرائیل <coughs> ابتدا کوم دا سورې بنی اسرائیل انتهہ سرا سورۃ مریم وسط سورہ کہف ترتیبی اجिवे ده سورہ بنی اسرائیل کې د يهود تذکرہ سورۃ کہف کې دجال او دجالی نظام نه او سورۃ مریم کې تذکرہ د ابن مریم نه چې د يهودو او د يهودو د دجالي نظام او د فتنو خاتمه به الله پاک په ابن مریم کوي اشاره سره اخر دور کې دا یو عجیب صورت ده د صورت فضائل من جسوی کنا داولا تمہید دیوست دن ندعوی و مقصد تا براید دا سورت مجیب سورت حدیث کی رازی دا مسلم ابو داود نبی علیہ السلام فرمی من حافظہ عشر آیات من اولی سورت الکحف غوسم من الدجال من حفظ عشر آیات چاچه لس آیاتونا یاد کرد من اولی سورة الكحف ده سورة کحف دا ابتدانا اولین لس آیاتونا نوغوسم من الدجال دا دجالنا محفوظ و بچ نوغوسم من الدجال ټول <الطول> صورت ته او کوزا ټول نشینو لسیاطنا کې کوم ابتدا هغه تمهید پکې پروت دی کر ټول صورت تمهید پکې لسو کې پروت هغه کله د جمعه حواله سره حدیث کې راځي جمعه پورز سورې که په نو دا فتنه د دجال نه بهچ احادیث کې کلا د جمعه ورځ راغله او کلا چې دنه د جمعه شپم ده نو مطلب داش چې د دا جمعه شپه نور پرې وتون تر د جمعه مانځپ اورې د وخت یا ور وخت کې لکه چې خمری صاحب صرا و اسلامی صاحب صرا دا بیگانیش پا چا سری صابی نن رسا دورا موعت تصوی جمعی شپا جمع رات دا بیگانیش پا نن رسا روا نور پریواتو نا شوروشو او نن نور پریواتو پوری بچلی گی نو بارحال د جمیه پور از باندې سوره کهف لوستل دلته دي حديث کې من حفظا اصل کې او زبط وي او بل حفظ وي زبط د دماغو په ذریعه سره کی دماغ په او حفظ په عمل سره راځي عمل نوما تو من حافظه صرف الفاظ نه یادای سو پدې عمل چے دا یو مسله و چې د صورت د لستو د کمال دا پدې الفاظو کې ده کنا پدې صورت کې کوم مضمون نه باغې کېږي الفاظ هم کمای دی خیر برکتی دانه چی لکه آیت الکرسی دا نو د آیت الکرسی کمال پا دی الفاظو که دی شیطان نا د بچاو دا پارا نو دا صورت کهف دا, دا جال نه د بچاو دا پارا دا الفاظ دی چی دا وزیفه کو کنا ام مزمون دی چی دی که کم کمپروت نو اصل مضمون مزمون دی مووی زابطاو حبس زبط په دماغ او سر راضی او حبس په عمل سر راځي نو عمل د د دې د بهمانه مفهم باندې سره ځان بوئ کیو په دې عمل وکینو ال باید د دجالو دجالیت نه بچ ا الفاظي وې هم بخير ندي ثواب به ملاوي سورې کاف هوي در جمعه بارز او پا معنی مخصد نو پوی پا مضمون نو ده پوی نو سواب با ملاوی گی خود دا دجال نمان بچ کی دجال نمان بچ کی چی دا الفاظ سرا سرا دا دی پا دی مضمونم پویش و دا بتا سوگو رای چی سنگا مضمون ده نو بسوڑی تا خپل پتا بولیگی نو اصل خبرم آره صده دا مضمون دی چې انسان د دجالو دجالیت نه محفوظ وي دا وجرا چې امام نووي شرحه د مسلم ګلی ګلی شرحه د مسلم وې سبب ذالکا لما فيه من العجائب والآيات فَمَنْ دَبَّرَهَا فَلَمْ تُفْتَتَنَا بِالدَّجَّالِ وی سبب ذلک دی حدیث کې چې راځي او سمه منن الدجال دجال نه بوجي وی سبب ذلک د دې سبب سچېره الفاظ ویناله ما فيه من العجائب والآيات د دې کې کوم عجائب او آیات دی نو فمن تدبرها چا پدی کې سوچ فکر وک نو فلم توفت تنا بالدجال په دجال فتنه کې باندې راځي ور معلومه شو څه یادې مزمون دغره تویبي وې په جنې تویبي دمشکات شارح دمشکات شرح لیکل شرح تویبي ورته دا د مشکات علا د خطیب تبریزی استاد ده مشکات, راغون کا. مشکات کا. استاز دے. استاز هم د په خله راغونګه مصابيح نه مشکات برابر او استاد یو نو چې شاګرد کتاب ولیکو نه شرح په چولی کله استاد ولیک علامه تیبی ناغ تیبی هم د دې حدیث د مشکات شرح کې کې د دې وجده مضمون دی چې اوسم من الدجال الدجال له سړې بچکی وی وی ممکنو ان یقال تی وی چن اولایک الفتنه کما اوسم من ذلک الجبار نو کذالک یاسم الله القریم من الجبارین ویمکنو یو قال ده ممکن ده ده سڑه ده سه خبرو کی چه انه اولائی کالفتنه ده فتنه چه کما تذکره ده سوره کاف کې شوی ده وی کماعو سیمو من ذالک الجبار کم چې واعو سیمو من الدجال دجال نبا فتنه نو بچ کی نوی ده سل ده سیده کماعو سیمو من ذالک الجبار سنگا چه اصاب کاف داغه دور د دا دجال نه بچو نو کذالک یاسم الله القاری علاوه د سوره کهف خاری هم بچ کی من مین الجبارین د خپل دورو زمانی د جبار رانونو دا دجالانو نه به الله بچ کی نو بارحال مقصد دا و چی غسیمه من د چی نبی علیہ السلام فرمایلی دغه مضمون دی هغه معنا وجه دیوچنا اصحاب کاف چی دي مقابله چا سره وا دا اصحاب کافو مقابله دا زمانی د لوی جابر ظالم دجال او دجالی نظام او حکمران سره چاہتا سوئی؟ ویغا دکیانوسی نمو دکیانوس خوا کانا دجال وقتی ہی وکانا دجال و زمانی خپل دور سره دجالو خپل دور دجال نو دغسی سوره کهب پا مزامینو غور فکر پدیبا نزان بویول تدابور په کې کول عمل په کول پدی سره به هم سره دا د جلالانو نو دا خپل زمانه در د جلالانو د جالي نظام نه با بچکی دا واجه بچي احاديثو کې د دې فتنه تذکر ډیره خطرناکه فتنه نبی له سلام د فتنو تذکری کړی نو غټه فتنه پکې د دجال خولې او ټه فتنه ده خطرناکه او یي دومره خطرناکه ده چې ما منبيين الا وانذر قومه من الدجال ما من نبي الا انذر قومه من الدجال دا سه پیغمبر نه دی تیر شوی چې هغه خپل قوم او مد دجال د فتنه نه دی یارو ډیر خطرناک نوس العلماء ورثه الانبياء انذا عالم کاربسی عالم کار کاربم دئ دئ فتنه د دجال او دجالیت نه بخله خبره یی به ذمہ داری وی نبی علی سلام باد فرض و نه باد دعاگانو کیم دعا وی لایوا اللهم انی اعوذ بکا من فتنه المسيح الدجال مسیح الدجال د فتنه د بچو دوه وا او ګورم بیا یو حدیث کې را دا راغلیو چې صحابه کرامو په مخ کې نبی له سلام د فتنو تذکره وکړي سيكون الفتن په دې امت کې بډې زیاتې فتنې راځ او دنو کې د دجال خامخې نو سحابه کیرا مو تاسو کړه او چی مل مخرج عنھا یا رسول الله د فتنونه فتنو نه د بچو لار باخیر نو نبی علیہ السلام جواب کی ویلو کتاب الله نن الله کتاب وګوره سوره کافیو وکه چې دا سوره کاف چاوي په دې کې تدبر سوچ فکر کوو د دې حفظ کوو حفظ مطلب عمل سره زبط و عمل دوالو حفظ نوسم من الدجال دجال نبا بچکی او بخاری کی روایت رازی ده ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ روایت بخاری نقل کرده ادد دریو سورتونو بارک وی سوره بنی اسرائیل کهف او مریم چې مونږ وې د بنیادی سورۃ تونې دا لې کتابو د زوړ تاریخ تذکره ده دا ایب تداو دغه انتهاء بنی اسرائیل يهودي او کاف کې دجال او دجالیت بیان ده هم د يهود سره یې ذکر او سورۃ مریم کې ابن مریم چ دا رب زریبه ده دی فتنه انتهوش ابن مسعود رضی الله عنه وی د دې سورته مبارکه چې ان هن منل اتاق الاوله وهن من تلادی کور صحابه کرام د دې سورته نو ډیر خیال سات پتاوه چې دا د اخر دور د فتنو تذکرې او د فتنو د لار ده و انهن من الاطاق الاول ولي وهن من تلادي وهن من تلادي دا وې زماره ډېره ځړه پنګ او سرمایا دا په خوانه ما د یادي او دا زماره ډېره ځړه سرمایا ما سره دا سورته نه زکه دا د اوچ ماي لیدرو سورته نو کې داله کتابو تاریخ دې ابتداء وینته ها بني اسرایلې ابتداء شو يهود کاف کې د دجال او سورې مریم سره خاتمه د دجال او دجالیت دجال څه ته دجال لغت کې جمحرت اللغا دادا لغت کتاب ده براشتا پروت تیمونسا اوئی دجال سده دجال شیع ستاوئی اے غطاو یو شیع پتاول پتولو تاوئی شیع پتول يوشه پټاول دا دجل دا دجل پرده په اچول دیو جن دجلا دجلا سؤ دریابو کانا دجلت دجلاولو گئی دجلو دجلاو دجالو اگر دجلک چه کل تغیانی راشی کانا تغیانی پی 처 هنے دریابو نو سمدونو تغیانی آنے راشی سیلابو نا نعی که کل تغیانی راشی نو ده تغیانی پا زمانا که دا عزما که پتائی نو زمکه همزان سر پتائی سیلاب راشی نو رسمک همزان سر پا ای زګای دبد دجلاوی نو دجال کې ماندا پټولو پرتا دا. نو ولیو ته دجالوی یا خو د دیو جنات چې دې باطل باند حق پټای حق په باطل پټای سرودا سی کرشمی او کارون د دجال سر حق با پا باطل سر پٹھئی چی دا حق و دا باطل امتیاز خلکو ته گرانش یادا چی اخپل کفر و با باندې پردا چایی اخپل کفر و پردا او دارن یاد دجال پا د کذاب دی نو دجل ته دجل د ووج نوې کېږي چې دا خپل د باندې پر دا د رو پټی او دجل په ک. دجلال نه چې دجلال جوړ شوه دی نو د وجه جوړه د خپل د جل نه دجال د دجال کې دجال پروت کن. تو دی کنه تاسو نه دی ویلي د نحوی قاعده را ها حملوي چې په مشتقي باندې کېږي نو لته سي اما بدهي کنه ها مفدا د اشتقاق یې سره دجال دجال نو دجال چې ماي دجال له دسو جنره ها یو خپل دجال له و جنره دجل دجال دا اصل وجدا یعنی د دجال نه دجال جوړ ده نو د دد د طرز عمل دا وج نه جوړ ده طرز عمل دا, دا. بس د دجل او د دجال د کار خلاصه بز دا, دا. چه ددجال مقصد سي كار سي د انسانی زندګي د تمام شوبونه د انساني زندګي د تمام شوبونه د الله عبادت او د الله حکومت ختمول او د خواهش پرستش او حکومت قایماول یاده د دجال کاری بیا وره سره د انساني اجتماعي زندګي د انساني اجتماعي زندګي د تمام شوبونو دا الله عبادت او دا الله حکومت او اقتدار ختمول او د خوائش پرستش او حکومت قایماول اجتماعي ژوندۍ خو پیجنیک خبرم به بار بار کړه یعنی فرادي ژوندګه کې خو عقیده دا ٹھیک ده عبادت دي اخلاق خو اجتماعي څه وو معاشرت مایشیت سیاست دا اشتماي زندگی دا دری خبره دا دری اشتماي زندگی دی. دا د دجال بس دقه مقصد ده چې د دې اشتماي زندگی نه د الله عبادت واسي د الله حکمراني واسي او د چا عبادت او حکمراني راولي خوائش خوائشات او د دې د پاره چې کومه ذریعہ استعمالې ذریعہ اغا مادیات دنیا و مادیات ماده مخه تکي دنیا او مادیات او ماده پرستی کله چې د الله عبادت او د الله حکمراني ختمه او د خواهش نو مخه تسراولي مادیات ماده اله کدا خبرمو د شو رو کړی دا د ټول ته مهید دی د دې صورت دا ویل رازو دا ټکیوال تبه استعمالیږي نه چې ته پته ا اسینو ودشه کاف ته ود کې غوا او خدای خو له صورت ننو ګورې کم کار چې د دجال له اغنن د چاره د مغرب دې پوین شوي پوس ا ځا کار دې د مغرب مغربی نظام هم سا کئی دنیا کی. آه. دا انسانی اجتماعی زندگ اینا. این فیرادی سرکار نلری ولی. او ای مذہب خوصده پریویٹ معاملہ. پیده بانی خبر مونکڑه بی. ای روی ما. دا پریویٹ معاملہ دا دا اللہ و دا بندہ گرجی جمعتا سوگزی زی نزی ندی زی. دا مو گا سرکار نشد. ذکرونه کوي تلاوتونه کوي ګټ کې ناشته حق هو کوي تصبيهړي مونس کوي په امریکا کې د مې خیر دی وته سنغه انفرادی انفرادي ژوندۍ سرکار نه لرو دا دا هر فرد انفرادي مامله دا سی وته وې انډیویډوال ازم انډیویډوالیزم وک ان انډیویلیزم دی وی هله کې دا دا اېشټمۍ زندګۍ کې با د الله بعدت دله حکومت کار نه لري مذب به اجتمی زندگی سره کار نه لری اجتمی زندگی نه به مذب استل غواړی اجتمی زندگی او مذب کار نه للی د خپله مقرل اوس د تمامی دنیا دا سرده مطالبه د بل ک پر دنیا لا سیوا د مسلمان دا نه د نن چې د مغرب د یورپ یا یاداسی هوا اے چ ددغه دجالی نظام مغربی نظام او د اسلام کم جنگ او کشمیر شروع کش دے اصل د پدق نوکتے دے یعنی فرادی کم سره جنگ نکي او ای کوی خخر جگڑے دادا چې اشتمی زندګی کی مذهب تاسو ولې رانا نباس ہے اگر چې عمله نشتا عملانه نشتا. نشتا خونا اے خو لا ختم کڑال خلافت چې ختم شو اشتمی زندګی نے مذهب استے دے رالا خلکم مسلمانان تو بایی چی دا نظریم پریده دا, دا پریده چی اجتماعی زندگی که مو مذہب کار لري او تاسو سبیال آوای چی مو با شریعت را ولو او تا سبیال آوای چی خلافت را وست الگواری او تاسو بیا آوای چې اسلامی سیاست او اسلامی معیشیت او اسلامی معاشر او کلچر نه نه نه دا باز دا فکر پریان جگلہ اصل دا نو اسلام او مغرب کشمکش سلدا ده اسلام او مغرب کشمکش دارې پښه پړې ټکو ځان پوی کې جګړه د اصله یعنی فراجی ژوند کې نه ده د اجتماعي ژوند او د دجال مای کار سو خلاصه سوا د اجتماعي ژوند کې نه د انساني اجتماعي ژوند کې عبادت او حکومت د الله استل او د خواهش عبادت او حکومت قائمول داغه د دا پاره ذریعہ او حربه مادیات ماده او دانند دا چاکار د مای د مغرب مغرب په دقه اختره مغربي نظام دغه ده شوي په خبره دا جګړه در اصل شروع و جګړه دغه ماي مسلمانانو کې عملی طور تور اجتماعي ژوندای کې مذهب نخکاری د مسلمانانو ملکونو کې سیاسی نظام اسلامی نه دی جمهوریت دی د مغرب د مسلمانانو ملکونو کې معاشي نظام د اسلام نه دی بلکې کم دی سرمایه‌دارانه نظام کیپټالیزم د مسلمانانو په معاشرت کې اسلامي معاشره داسې بورا نخکاری بلکې موږ بار باروي چې ورون ارغاز الو فکری که چه دا غیب تحزیب کلچر سده مسلط ولیکن بل طرف تا نظریه خوشتا کنا چه مسلمانان داوی نه اجتماعی زندگه که بم اسلام کار لری دا بای نو دا جگره موسر پدی نظریه دا امالان خو ختم دی خدا نظریه هم پره ده خبر اصل دا والحمد لله مسلمان امت من هيص الامت دی خبر پر خصوص ته تیار نه دی دا چې کله الله دینی کې دی تیار شو کنه جګړه به ختمه کی خدامون بریدوم نه ان او دا جګړه ختمیږي نه که ما سبب وره نو برحال ما وی جګړه اصل دغړه او دلته یو سټی کیو سیاست کې کی غدا چې مغربي سیاست بنیاد پر دا مخه مه لرم ده مغربی سیاست ده نظام بنیاد په یو سو خبرو ده یو د هیومن انسان پرستی هیومن ازم بس انسان اصل شهد گویا که دوی د انسان حاکیمیت منی دا مطلب شو او اسلام ده چا منی؟ ده اللہ حاکیمیت ده هیومن ازم دی. انسان پرستی دا دویم ددید سیاسی نظام دویم بنیاد اغاق کی پیٹالیزم دے معاشی نظام سرمایہ دارہ نظام درے میں ایسٹن کلچر دے ایسٹن کلچر مغربی تحضیب کا نا ویسٹن ویسٹن ویسٹن, ویسٹن کلچر ویسٹن کلچر ستا وی مغربی خلینا میں ویسٹن مغرب تا وی مغربی کلچر مغربی کلچر تحزیب او سلورم چاگه ده لار ده خوبص دی سیاست که ده اده دمکریسی دمکریسی منه جمهوریت ده بنیادو نید ده سیاست بنیاد هیومانیزم کیپیٹیلیزم ویسٹن کلچر او ڈیموکریسی انسان پرستی سرمایہ نظام مغربی کلچر او تحزیب او جمہوریت ده سیاسی نظام د بنیادو نید او سراشا ده ده ویسٹن کلچر او دا مغربی تحزیب بنیادونه بیاسی دی تحزیب کیسی دی دازه کو ایم چه دا خبر پس رازی دی صورت کی بیاد دی مغربی تحزیب بنیادونه اوی اول شه مغبیا هیومنزم او پکیده بل پکیده سیکولرزم سیکولر انسان ازاد سیکولر لبرل اما زبنا ازاد او درم امپریسزم اقل پرستی و زاہر پرستی امپریسزم اقل پرستی و زاہر پرستی دا. او سلورم سلووررم د میټریلی ما د پرستی بس دا, دا مغرب تهذب دی پهکې ما د دا پرستی دا دارنګ پهکې لبرال او سکول روال زادی دهې اقل پرستی ده او هی منظم دی دا د ټول تهذب خلاصسه چ په ماې د مغرب نظام بهلاړه یعنی پا دی بانی دجالی نظام والاد دجالی نظام دگا دی دا پی والاد دی دیو سکی دجال سکی یا دجالی نظام آس سکی زکا چی دا دجال چې دی که نا دجال دا یو مشخص شخص دی که دا دی نظام دوئی دا یو خبره ده نو بدیسان بویک دجال د دجاله اکبر تموي دجالي اکبر او دجالي اعظم هغه مشخص شخص چې کوم ده يهودي ده او د سمندريو جزيره کې ده دا سمندر الله ته معلوم دا اچ هر ځای وي نو هغه د دنیا هر طرف وي نن سبا خلک بازوي چې سمندر کې زير دي ها اا سوتوي برمودا ته برمودا تړنګلم دیو ته کون ودا وای کنه ته کون ادا شي زې دې د ابو ل بابا دجاليات باندې چې چا کار کړي دی ویلي د سمندر دا شي زې چې قتل کړي دي چې مطالعه یا نوم د دې اورېدلې چې لا سچت کې چا زما په خیال شېدل ته درس کې پاتې دی خلکو کړي ده ها نو ګورې آسی اسلام او خلافت راوالهو جمهوریت کفر دیو اله که سهول صرف د دوټی کی ځان دا برمودا ته کون غوریدا سبلا دا ابو لو بابا هم خپل دجال کون کتاب کې او دا سينور چې دجاليات وبانه چا کار کړي د لیکلی دا د سمندر کم سمندر دا کم چې د امریکې و غیره سمندر دی دا, دا باہر کاحل غالباً زین نمیوتی رو دیر پرخواں میں خو غالباً خیال میں نو پکارو چی کتاب میں بیا آغس سے خو بس کلا کلا سسو گرو خو بارحال غالباً زمان پا خیال چې باہر کاحل لے دیکی یو زید آسے چې چیاغی دنیا حیرانہ کڑے را جاز پاغه زې ورشي اجازه غیب درکی لگی ورزی درک نه لګي سشي چې پاغه زې درک بیان نه لګي سشي اخوانی زې نشي وردلې دې تاسو برمودا ته کون ترایګل دازې محیرت القول زې خلک حیران کړي نه آشنا کړي پدې دوه سائنس ټیکنالوژي کې تروسه پور د دې څراغو درکهونه لگاوه نو د دجاليات باندې لیکون کوي چې شاید کې دیشي دا هغه د دجال والا ځای چې دنیا خلک وتنی شي رسید په دې دوه ساينس ټیکنالوژي کې د دې اورایه دا سن نس نه دی دا دا خدا وي چې لکا حدیث کراغلو چې صحابي کوم صحابي هم تمې می داری رجال دا اسلام نمخ کې سفر کې چرتته له سمندري سفر ده سفر کې ا کشته هغه ناموافق هوا سره دي چدنه دریاب و بو واغستل دي څوک پتاخته یو شیبل شی باندې سټریقه سره وړي دي او یو وړي دو جزيره وا مخک روانو مې جراشه سشتني یو واجب ناشنا غونته سناور ولیده خر جاساس اولیده ساجی بغونته و انا خبره تاسو کړه خبره وکړه کدا چې بهوی چې مخکی لاړ شه مخکی لاړو نو اجی بغونته انسان ولیدل لی شه چې په زنجیرونو کې تړل شه او ټوپونه وال موږ نه ته بو شنو وکړل چې دکم زیید د مدینه د دغه طرفونو د حجاز خا د کجورو د وطن بیا دا تا پوز اگه پلانکیشش تا نیشتا دنگرش تا نیشتا دا پوسونه را نوی دی روکلل بیا وی چه آو بز زمان در آواتو وقت ده نوی وطه تا سوکه وی چه جالم نوی بز دیو پس را دی. او نبی علیہ السلام تیوی نو نبی علیہ السلام په پا منبر پاس دو درید چه استاس و دارور دمیم داری د چې ما بده توید د دجال کنا دجال دولیت په فلسطین وو دا الله وت خو دا چې لکه دجال شتا آغا بایان دا غا واقع بیان وګوره چرته د سمندر جزیره کې ده نو څوک دا د کم زی کمی جزیره خو دی ټوله لٹ لټ پلاتکړې ټوله سیټلایت نخکاری کنه نو په کې دجال شته او نه غ جاساس شته نو په کې دغه کور او خیمه شته نو وي چی کی دی چې چې ده سي دا, دا کونی در اصل چې بالکل هیڅ وطن ورزي ورتلې شي چې ورشي دوبي وغرکه یې درک نه لګي په حالات تم نه معلوميږي چې اشي چرطلاړ ممکان ده خو زبرحال ایک په دغه برمودا تيكون کی یو قابل جزیره کی یو بل ځای کی یو په هر ځای یې الله تعالی علم نه خو برحال مایه دجال یو سده ها مشخص کس چه تسوی دجال اکبر مسیح دجال او یا دجال اعظم چه غطول نگت خطرناک یعنی د دجالی نظام اصل کس اگه شخص چه نسبن نسلن یهودی ره انسان او یوسترگه مازورو دارن کانه ده دا، او پدی تندی کاف فارا لیکله ییبه د ایمان بیني او نور خلق بینيني ننم د ده مغربي نظام په تنديق کا فرالیکله د خو چا تخکاری او چا تنخکاری تلګی دا بسنګې د کډاننخکاریزه ان خلقو تخکاری د مغربي نظام کوفر چا تخکاری چې ایمانواله یی ای تخکاری چې ایمان ای ته نه دی خبرای خو ورپسې دی د دجالي نظام پهس نو بارحال یو دغم مشخص کست ده دجال اکبر او دویم ده دغس نظری و عقیدو نور دجالان دی ام پیدا کیگی وقتاً با وقتاً لکه غلام احمد قدیانیم دجالو نو دارن ورسرا مسلمتو الكذابم دجالو او دارن ده دا نظام والا چې دا نظام خلکو ته خوشنما نما کرده دام دجالان د دا غدغد چه نستی دنیاباندی د دې نظام دجالي نظام چلون او درم دا نظام دجالي نظام دی نو کد ریکاو او کد دوکاو هو مشخص او دوی هم څه دی دا نظام دجالي نظام د دجالي نظام هم د دې صورت او مزدار دی نو دجال له دوی می نظام دا دی اس دا واخ سوي دد دجالي نظام دوي څنګه قایمای د دې د دوی د دوي کملاری دی, دی نه بووایو نه چو وایو نو سوره کاف سره به ولګو د سوره کاف مقصد او د سوره کاف دابا مخه ترای شي خو زم چې بس پېک هم دا سی نور بل درس با پاتیشه نان جو میرواز همونگزه گالو غزو لفکریم بره خواه ایچه درس با کیوشه بار حال دا ترده پوری تمهیدو شو انشاءاللہ سوابا د سورت کهف دعوه او دارنگ د دا دجالی نظام حربه او طریقه او دا دی لاری سی دی او بیا دی سورت سرالگول دی دا بل طرف